Condiția umană Pista 6 Ora 1 noapte. Cumpără o sticlă de apă minerală și opri un taxi, o mașină închisă unde spălă brațul și legă cu o batistă. ne părăsite și baltoacele lăsate de ploile de după amiază care au ușor. Cerul plin de lumină se răsfrângea în ele, fără să știe de ce, cen privi cerul. că de aproape de el fusese înainte când descoperise stelele. Se depărta pe măsură ce neliniștea s-a slăbea, pe măsură ce regăsea oamenii. La capătul străzii, automitralierele aproape toată de cenușica și băltoacele, luciul lamelor de baionete purtate de umbre trecute. Postul de control, sfârșitul concesiunii franceze. Taxiul nu mergea mai departe. Chen scoase pașaportul său fals de electrician salariat al concesiunii. la se uită la document cu indiferență. Hotărât, nu se observă ce am făcut. Și îl lăsă să treacă. În fața lui perpendicular, bulevardul celor două republici, frontiera orașului chinez. O senzație de părăsire și de tăcere, încărcate de toate zgomotele celui mai mare oraș al Chinei, voietele se pierdeau acolo ca sunetele venite din adâncul pământului în fundul unui puț. Bubuitul războiului și ultimele spasme nervoase ale unei mulțimi ce refuză să doarmă. Dar oamenii trăiau departe. Aici nu rămânea nimic din restul lumii decât o noapte pe care Cen o din instinct ca pe o neașteptată prietenie. Lumea nocturnă, neliniștită, nu se împotrivea crimei. Lumea din care oamenii dispăruseră, lumea eternă. Va reveni oare vreodată ziua deasupra acestor ola neputrezite, deasupra ulițelor la capătul cărora un felinar lumina un zid fără ferestre, un ciorchine de fire telegrafice? Exista o lume a crimei și se simțea învălui de ea ca de o căldură binefăcătoare. Nici o urmă de viață, nicio prezență, nici un zgomot apropiat, nici măcar strigătele vânzătorilor ambulanți, nici măcar câinii vagabonzi. În sfârșit, o dugiană murdară. Blue Yusuen și Hammerlich gramofone. Trebuia să se întoarcă în mijlocul oamenilor. Aștepta câteva minute fără să se simtă ușurat, bătând într-un oblon. Ușa se deschise aproape imediat. Un magazin plin de discuri așezate cu grijă, cu o vagă în de bibliotecă municipală. Apoi o daie din spatele prăvăliei, mare, goală și patru tovarăși cu mânicile suflecate. Ușa trântită clătină lampa. Privirile dispărură, reapărură. La stânga, rotund ca un pepene, lui Iusen. Capul de boxer pocnit al lui Hammerlich, tuns cu nasul zdrobit cu umeri scobiți. În spate, în umbră, Katov. La dreapta, Kyoji Trecând asupra capului său, lampa scoase în evidență colțurile căzute ale gurii sale de stampă japoneză. Depărtându-se, mișcă umbrele și această față de metis păr -o aproape europeană. Mișcările lămpii deveniră din ce în ce mai scurte. Cele două înfățișări ale lui Kyo reapărură rând pe rând din ce în ce mai puțin diferite una de alta. Toți îl priveau pe cen cu o intensitate stupidă, dar nu spuneau nimic. Eu se uita la lespezile împroșcate de semințe de floarea soarelui. Îi putea informa pe oamenii aceștia, dar nu se va putea explica niciodată în fața lor. Rezistența trupului față de cuțit, incomparabil mai puternică decât abrațului său, îl obseda. N-aș fi recrezut niciodată că va fi așa de greu. S-a făcut, spuse. Întinse ordinul de livrare alarmelor. Textul era lung. Chio început să-l citească. Da, dar toți așteptau. Kyo nu era nerăbdător, nici iritat. Nu făcuse nicio mișcare. Doar fata era ușor contractată. Toți însă simțeau că era răscolit de ceea ce descoperise. Se hotără. Armele nu sunt plătite. Plătibile la livrare. Cen, simțea că îl cuprinde furia, având parcă sentimentul nelămurit că s-a lăsat fura prostește. Se încredințase că hârtia era exact cea pe care o căuta, dar nu a avut timp să o citească. De altfel, n-aș fi putut schimba nimic. Scoase vizitul din buzunar și-l dădui Kyo. Fotografii, chitanțe, nimic altceva. Cred că ne putem înțelege cu cei din secțiile de luptă," spuse Chio. De ne-am putea cățăra pe la bord, totul ar fi în regulă," răspunse Kato. Prezența lor îl smulgea pe Chen din îngrozitoarea lui singurătate, ușor, așa cum scoți o plantă din pământ, unde rădăcinile cele mai fine o mai rețin încă. Și în timp ce, încetul cu încetul, își venea în fire, I se părea că îi redescoperă, ca pe sora sa, prima dată după ce fusese la un bordel. Simțea că în aer plutește aceeași tensiune ca în sărele de joc la sfârșitul nopții. A mers bine? Întrebă Catov, așezând la loc discul și apropiindu-se de lumină. Fără să-i răspundă, Cen se uită la mutra lui nostimă de petrușca, ochii mici, ironic și nascân, căreia nici lumina, nici încăperea nu-i puteau da un relief dramatic. Totuși, Catov știa ce înseamnă moartea. Cen se ridică. Se duce să se privească greierele ațipit în colivia mititică. Poate avea motiv să tacă. Cen urmărea tremurul luminii care îngăduia să nu se gândească la nimic. Țăritul stins al greierului, trezit de apropierea lui, se învălmășea cu ultimele vibrații de umbră pe fețele lor. Și mereu aceeași obsesie de carne o tare ca piatra. Cuvintele nu erau bune la altceva decât să tulbure în sufletul său comuniunea inefabilă cu moartea. La ce oră ai plecat de la hotel?" întrebă Kyo. De 20 de minute." Kyo se uită la ceas. 12 și 50. Bine, să terminăm și să o ștergem." Vreau să-l văd pe tatăl tău, Chio. Știi că asta se va întâmpla precis mâine. Cu atât mai bine." Toți știau ce înseamnă asta. Sosirea trupelor revoluționare la ultimele stații de cale ferată, ceea ce trebuia să dea semnalul insurecției. Cu atât mai bine, repetă Cen, ca toate senzațiile intense, cea primejdei părăsindu-l lăsa cu sufletul pustiu, dorea să o regăsească. Totuși vreau să-l văd. Du-te, nu se culcă niciodată înainte de zorii zilei. Mă voi duce pe la patru. Instinctiv, ori de câte ori simțea nevoia de a fi înțeles, Cen se ducea la jizor tatăl. Că atitudinea sa l îndurera pe Chio și îl îndurera cu atât mai mult cu cât nu era vorba de niciun fel de vanitate, o știa, dar n-avea ce face. Chio era unul din organizatorii insurecției, Comitetul Central avea încredere în el, ca și cen de altfel. Dar Chio n-ar fi ucis niciodată în, decât în luptă. Se simțea mai apropiat de Katov. Katov condamnat la cinci ani de temniță în 1905, pentru că atunci când era student în medicină, participase la atacul copilăresc împotriva închisorii din Odessa. Totuși, Rusul ronțăia tacticos niște bomboane, una câte una, urmărindu-l tot timpul cu privirea pe Cen. Iar Cen, fugerător, înțelese plăcerea la comii. Acum, după ce ucisese, avea dreptul să poftească orice, tot. Dreptul. Chiar dacă era ceva copilăros în asta. Întinse mâna salata. Catov a avut impresia că vrea să plece și o strânse. Cen se ridică. Poate că și așa era bine. Nu mai avea ce căuta acolo. Chiu era prevenit, era rândul lui să acționeze. Iar el, Chen, știa ce voia acum. Ajunse la ușă, dar se întoarse totuși. Dăm bomboanele. Catov îi dă dupunga. Chen voi să le împartă. Nici un pic de hârtie. Își umplu palma, le cu poftă și ieși. Nu a fi fost așa ușor, spuse Catov. Refugiat în Elveția între 1905 și 1912, data-ntoarcerea sale clandestine în Rusia, vorbea franceză aproape fără accent rusesc, înghițind însă o serie de vocale ca și cum ar fi vrut astfel să compenseze nevoia de a articula când vorbea chineza. Cu toate că acum se afla în dreptul becului, fața era puțin luminată. Kio îl prefera așa, expresia de naivitate ironică pe care i-o dădea ochii mici și mai ales nasul când, Hammerlich îl poreclise Vrabie și gubeață. era atât de intensă și era cu atât mai intensă de fapt cu cât era opusă proprii sale fii. Și asta al fingerii deseori. Să terminăm, spuse el. Ai terminat discurile lui. Lui Uswen nu mai surâs din cap până în picioare și gata parcă oricând la mii de temeneli, puse pe două patefoane cele două discuri examinate de Catov. Trebuia să le dea drumul la amândouă în același timp. 1, 2, 3, murmură Chio. Șueratul primului disc acoperi pe al doilea, deodată se opri, se auzi, a se trimite, apoi început. încă un cuvânt, 30, din nou un apoi oameni, șierat. Perfect, spuse Chio. Opri foanele puse din nou primul disc singur. Șuerat, tăcere, șuerat, stop. Bine, etichetă pentru discuri rebutate. Celălalt disc, a treia lecție, a alerga, a păși, a merge, a veni, a trimite, a primi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Am văzut alergând 10 oameni. 20 de femei se afla aici. 30. Discurile false de învățarea a limbilor erau excelente. Eticheta imitată de minune. Chio era totuși neliniștit. Înregistrarea mea era proastă, foarte bună, perfectă. Lu nu mai putea de bucurie. Hemmerlich părea indiferent. La un etaj mai sus, un copil țipa de durere. Chio nu înțelegea. Atunci, de ce a fost schimbată înregistrarea? N-a fost schimbată, zise Lu. E aceeași. Știți, rar poate fi recunoscută vocea proprie, mai ales atunci când e auzită prima oară. Fonograful deformează? Nu, pentru că fiecare recunoaște cu ușurință glasul celorlalți, dar noi n-avem obiceiul, știți, de a ne auzi pe noi înșine. Pe fața lui Liu se citea bucuria specific chinezească de a explica ceva neștiut unei minți luminate. La se întâmplă și în limba noastră. Bine, discurile urmează să fie luate noaptea asta? Vasele vor pleca spre Han Kyo mâine în zori zile. Discurile cu fluierături erau expediate cu un vapor. Discurile, text cu altul. Textele erau în franceză sau în engleză, după cum în regiune se afla o misiune catolică sau protestantă. Când se va face ziua, gândea Kyo. Și sunt multe de făcut până la ziua. Se ridică. Avem nevoie de voluntari pentru arme și de câțiva europeni, dacă e posibil. Hemerlich se apropie de el. Sus, copilul țipă din nou. Îți răspunde plodul, spuse Hemerlich Se destul? Cum te-ai tu cu copilul ăsta care o să crape și cu nevasta care geme colo sus, nu prea tare ca să nu te deranjeze? Glasul, aproape dușmănos, aparținea mutrei cu nasul teșit, cu ochii duși în fundul capului, pe care lumina verticală îi înlocuia cu două pete negre. Fiecare cu munca sa, spuse Kyo. Și discurile sunt necesare. Ca tot și cu mine o să ne descurcăm singuri. Hai să căutăm oameni. În o să aflăm dacă atacăm mâine sau nu. Și eu... Cred că s-ar putea să dea peste cadavru la hotel, spuse Katov. Nu înainte de să luminează. Ce în închis ușa cu cheia, nu există controle. Poate că misitul își fixase vreo întâlnire. La ora asta? N-aș crede. Orice s-ar întâmpla, esențialul este să schimbăm locul de ancorare a vaporului. În felul ăsta, dacă încearcă să-l ajungă, vor pierde cel puțin trei ore înainte de a-l descoperi. Se află la marginea portului. Unde vrei să-l muți? Chiar în port. Bineînțeles, nu pe chei. Acolo sunt sute de vapoare. Pe puțin, trei ore pierdute. Pe puțin. Capitanul va deveni bănuitor. Lui Catov nu-i putea ghicea aproape niciodată sentimentele după față. Se ascundeau după zâmbetul lui ironic. Numai timbrul vocii îi trăda în acea clipă neliniștea și de aceea părea cu mult mai pronunțată. Cunosc un specialist în comerțul cu arme, scuse Chio. În el, capitanul va avea încredere. Nu avem prea mulți bani, dar cât să-i plătim în comision, avem. Cred că suntem de acord. Ne folosim de fertie ca să ajungem pe bord, iar apoi ne vom descurca, nu? Gatov ridică din umer ca un lucru de la sine înțeles. Își îmbrăcă bluza pe care nu încheia niciodată la gât. Îi întinse lui Kio haina sport agățată pe un scaun. Amândoi strânse cu putere mâna lui Hemerlich. Exprimarea unui sentiment de compasiune l-ar fi umilit și mai mult pe Hemerlich. Ieșirea. Fărăsire numai decât bulevatul și pătrunseră în orașul chinezesc. Nori groși, masați, la mică înălțime, sfâșiați pe alocuri, nu îngăduiau să se zărească decât printre crăpături, licăritul ultimelor stele. Viața norilor însuflețea în tunericul, uneori mai străveziu, alteori mai opac, ca și cum continente de umbra fi defilat când și când ca să facă noaptea mai întunecoasă. Catof și Chio erau încălțați cu pantofi sport, cu talpa de crep și nu-și puteau auzi pașii decât atunci când lunecau prin noroi. Spre concesiuni, toșmanul, acoperișurile erau împreșurate de fâșii de lumină. Captând fără grabă sunetul prelung al unei sirene, vântul care aducea vibrația aproape stinsă a orașului în stare de asediu și șuieratul vedetelor care se îndeptau spre vasele de război, suflă deasupra felinarelor aprinse la capătul fundăturilor și ulicioarelor. În jurul lor răsăreau din umbra pustie zidurile roase de vreme, Scoase la eveală împreună cu toate petele lor de această lumină pe care nimic nu o putea clădina și din care părea că radiază o eternitate sordivă. Dincolo de aceste ziduri, jumătate de milion de oameni, cei de la Filaturi, cei care încă din copilărie lucrează 16 ore pe zi, poporul ulcerului, al scoliozei, al foamei. Globurile felinarilor se aburiră și în câteva minute marea și puternica ploaie chineză răpăind furioasă cu orașul. Ce cartier potrivit?" reflectă Kyo. De mai bine de o lună de zile de când pregătea insurecția din comitet în comitet, nu mai zărea nici măcar străzile. Parcă nu mai umbla prin noroi, ci pe suprafața unui plan. la cotidiană a milioanelor de vieți mărunte dispărea, absorbite de o altă viață. Concesiunile, cartierele, bogaților, cu zăbrele spălate de ploaia la marginea străzilor, nu existau decât ca niște amenințări, ca bariere, Caziduri lungi de închisoare fără ferestre. Celelalte cartiere, de o sărăcie cumplită, unde trupele de șoc erau cele mai numeroase, din palpitau de freamătul unei mulțimi la pândă. La colțul unei ulicioare, privirea sa se afundă dintr-o dată în zarea profundă deschisă de luminele unei străzi largi. Deși ascunsă de ploaia care cădea, imaginea străzii păstra în mintea sa o perspectivă orizontală, pentru că urmau să înfrunte puștile mitralierele care trag orizontal. După înfrângerea răscoalelor din februarie, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez îi încredințase lui Chiu o misiunea de a coordona forțele instrucționale. În fiecare din aceste străzi tăcute, unde siluetele caselor dispăreau în ploaia torențială cu gust acru de fum, numărul militanților se dublase. Chiu ceruse ca acest număr să fie urcat de la 2000 la 5000 și conducerea militară izbutise să realizeze acest lucru într-o lună. Dar nu aveau nici măcar 200 de puști. Și existau totuși 300 de revolvere pe acest șantung gasipit în fremătul de valuri al fluviului. Kyo organizase 192 de grupe de luptă, formate din aproximativ 25 de oameni fiecare, având toate câte un conducător. Numai șefii erau un armaz. Trecură prin fața unui garaj popular, plin de camioane vechi, transformate în autobuze. Toate garajele erau în evidență. Conducerea militară constituise un stat major, adunarea de partid alesese un comite central. De la începutul insurrecției trebuia ținut contactul cu grupele de șoc. Kyo crease un prim detașament de legătură, alcătuit din 120 de cicliști. La primele împușcături, opt grupe trebuiau să ocupe garajele să pună mâna pe mașini. Șefii grupelor vizitaseră de acum garajele pentru a cunoaște bine terenul. Fiecare dintre ceilalți comandanți studia de 10 zile cartierul unde trebuia să lupte. Câți vizitatori n-au pătruns chiar astăzi în clădirile principale, Câți n-au întrebat de un prieten pe care nimeni nu-l cunoștea, câți n-au stat de vorbă oferind un ceai înainte de plecare. Câți muncitori, cu toate că ploaia o iuda până la piele, nu reparau acoperișurile. Toate pozițiile, având care valoare pentru luptele de stradă, erau trecute în revistă. Cele mai bune poziții de tragere, însemnate cu roșu pe planuri, la permanența grupelor de șoc. Ceea ce Chio știa despre viața clandestină a insurrecției îl apăra împotriva neprevăzutului. Un nu știu ce uriaș, depășindu cu totul, venea dinspre marile aripciopărțite ale cartierelor Ceapei și Potung, pline de uzine și de mizerie, aruncând în aer ganglionii enorme ai centrului. O mulțime nevăzută în această noapte de judecată de apoi. Mâine? Întrebă Chiu. Catofșovoi, continuă să-și lege în mers mâinile sale mari. Nu, întrebarea nu se adresase lui. Nimănui. Pășeau tătucuți. Ploaia torențială devenea încetul cu încetul o bură măruntă și rece. Răpăitul ploii pe acoperișuri se stinse, iar strada, ca o umbră neagră, se umplu de susurul tăiat al părâiașelor. Mușchi obrajelor li se destinseră. Descoperind abia acum strada așa cum era, prelungă, întunecată, nepăsătoare, chiu o regăsi cum îți redescoperi trecutul. Unde oficien?" întrebă. Zicea că nu se va duce la tatăl meu decât pe la patru, o fi dormind?" Ghicei, în întrebarea sau admirație neîncrezătoare. Nu știu, nu bea..." Ajunseră în fața unei prăvălioare. Sia, negustor de lămb. Ca timp de obloanele erau trase. Cineva deschise ușa. Un chinez înspăimântător, micuț, răsărit și rămase nemișcat în fața lor. slab luminat din spate. Din cauza nimbului care îi involuia capul la cea mai mică mișcare... O genă de lumină uleioasă luneca pe nasul său enorm plin de coșuri. Sticlele de sute de lăm speciale pentru caz de vigilie, atânând pe pereți, reflectau lumina a două felinare, aprinse pe teșghea și se pierdeau în obscuritate în fundul nevăzut întunecos al magazinului. Ei?" spuse Chio. Sia se uita la el, frecându-și miros mâinile. Întoase spatele și, fără o vorbă, scotocind o ascunzătoare. Scărțuitul unghiei sale pe otinichea îl făcut pe ca să scrâșnească din dinți. Dar sia era de acum înapoi, cu bretelele atârnându-i de o parte și de alta. Cu capul aproape lipit de una din lămpi, luminat de jos în sus, citi hârtia pe care o aduse. Era un raport al organizației militare care avea legătura cu muncitorii de la căile ferate. Întăririle care apărau șanhaiul împotriva revoluționarilor veneau din Nankin. Peroviare decretaseră greva. Gărzile albe și soldații armatei guvernamentale împușcau pe cei care refuzau să conducă trenurile militare. Unul dintre feroviare arestați a provocat deraierea trenului pe care îl conducea," citi chinezul. Mort. Alte trei trenuri militare au deraiat ieri fiind scoase șinele." A generalizat sabotajul și a notat pe același rapoarte metoda de a le repara în cel mai scurt timp," spuse Chio. Altceva. Niciun fel de trenuri cu arme?" Nu." Se știe când vor ajunge ei noștri la Cheng Ceu? N-am încă ultimele știri de la miezul nopții. Delegatul sindicatului crede că noaptea asta sau mâine. Insurecția va izbucni, deci mâine sau mâine. Trebuiau să aștepte dispozițiile comitetului central. Lui Giu era sete. Ieșirea. Nu se aflau prea departe de locul unde trebuiau să se despartă. Din nou sirena unui vaporă sună de trei ori, s-a cadat, apoi, încă o dată, prelungit. Se pare că țipătul ei ar fi absorbit noaptea aceasta saturată de atâta apă. Se stinse în sfârșit ca o rachetă. Nu vă fi oare neliniștiți pe Shang Absolut. Capitanul nu și aștepta clienții decât la ora 8. Continua să meargă cu gândul la vasul ancorat acolo, în apa verzuie și rece, cu lăzile încărcate de pistoale. Nu mai ploa. Numai de laș găsi pe tipul meu, spuse Kyo. Totuși... Aș fi mai liniștit dacă Shantung și-ar schimba ancora. Fiecare trebuia să o ia în altă direcție. Își fixară o întâlnire și să se despărțiră. Catov se ducea să caute oameni. Chio ajunse în sfârșit la poarta cu zăbrele a concesiunilor. Doi trăgători anamiți și un sergent din armata colonială îi examinara hârtiile. Avea asupra lui pașaportul francez. Pentru a-i atrage pe oamenii din port, un neguțător chinez agățase niște plăcinte de sârma ghimpată. Ingenioasă metodă, la nevoie pentru a-o postul de poliție, cândi Kyo. Sergentul îi dat un înapoi pașaportul. Chio găsi imediat un taxi și dădu -o adresa lui Blackcat. Mașina care mergea cu mare viteză întâlni câteva patrule de voluntari europeni. Trupele a opt națiuni vechează aici, scriau ziarele. n ave nicio importanță. Gomindanul n-avea intenția să atace concesiunile. Bulevar de pustii, umbrele unor negustori ambulanți cu dugheana lor în chip de cântar pe umăr. Mașina se opri la intrarea unei grădinițe luminată de o reclamă luminoasă Black Cat. trecând prin fața garderobei, Chio se uită la ceas, ora două. Ce bine că poți intra aici cu orice fel de costum. Sub haina sa de spor, din stofă aspră, ce nu și închis, purta un, un plovăr. Jezul cânta îndrăcit. De cinci ore nu întreținea veselia, ci un soi de beție sălbatică de care se agăța neliniștită fiecare pereche. Deodată sunetele gezului se stinsere iar mulțimea se risipi. În fund clienții, pe margini dansatoarele profesioniste, chinezoaice, în rochii strâmte de mătase brocată, rusoaice și metise. Un tichet pentru fiecare dans sau o conversație. Un bătrân cu un fățișară de preot, picat din lună, Rămăsese pe parchetul de dans, dând din toate coatele ca o rață. Pentru prima dată, la vârsta de 52 de ani, plecase Haihui și, de frica nevesisi, nu îndrăznea să se întoarcă acasă. De opt luni își petrecea nopțile în baruri, nu mai știa ce înseamnă să speli rufele și schimba cămășile la câte un negustor după un paravan. Comercianți în pragul falimentului, dansatoare și prostituate, cei ce se știau amenințați aproape toți, se uitau cu insistență la această stație, ca și cum numai ea i-ar fi oprit la marginea prăpastiei, când hingherul va începe din nou să-și facă obișnuitul rond al orașului chinezesc. La ora asta nu se aflau acolo, în cuștele întunecoase, decât capete tăiate din părul cărora și ploaie. Ca pe călugări, draga mea, îi vor înveșmânta ca pe călugări. Vocea de bufon, a la polichinelă, părea că răzbate dintr-un stâlp, nazală, dar amară, ea evoca destul de bine atmosfera acestui loc, cu totul aparte, în liniștea spartă doar de clinchetul paharelor, în timp ce jos era întins preotul nou, Omul pe care îl căuta Chio se afla acolo. Îl descoperi imediat ce înconjură stâlpul în fundul sălii, acolo unde pe mai multe șiruri erau așezate în adâncime mesele pe care nu le ocupau dansatoarele. Într-un talmeș-balmeș de spinări și de sâni înveșmântați în mătase, se vedea înălțându-se un polichinele slăbă și fără cocoașă, a idom a vocii sale, rosind un discurs caragios în fața unei rusoaice și a unei metise filipineze, așezate amândouă la masa sa. În picioare, cu coatele lipite de trup, gesticulând cu mâinile, vorbea cu toți mușchii feței sale proiminente, stânjeni de pătratul de mătase neagră, stil apaș, care îi acopera ochiul drept, desigur în vineții. Oricum ar fi fost îmbrăcat, în seara asta purta un smoking, Baronul de clapic părea deghizat. Chio se hotărâ să nu se apropie de el și să-l aștepte când va ieși. În regulă, draga mea prietenă, în regulă, și va pătrunde aici cu revoluționarii săi și va striga, în stil clasic, ce o spun clasic, cum o face când ocupă orașe. mi îmbrăcați pe negustori ăștia ca pe niște călugări, iar pe militari în leopard. ca atunci când se așează pe bănci proaspăt vopsite. Asemenea ultimului prinț al dinastiei Liang, da, de sigur drăguțo, să ne urcăm pe joncele imperiale, să-i privim pe supușii noștri, costumați ca să ne distreze. Fiecare în culoarea meserii sale, albastru, roșu, verde, cu cos și cu pompoane, nu protesta po, dacă spun, nu protesta. Și confidențial, va fi voie să se cânte numai muzică din instrumente chinezești. Și dumneata ce se să cauți acolo? Plângăreț suspinând. Cum iubito, nu ghicești? Voi fi astrologul curții și voi fi răpus când mă voi duce să coleg luna dintr-un lac, într-o seară când voi fi beat, poate chiar în seara asta. E ca poetul Dufu, a cărui operă sfarme că, cu certitudine, nu protesta, sunt sigur, zilele pustii. Pe deasupra sirena unui vapor de război în plus sala. În același timp se auzi un zgomot violent de țimbale și dansul reîncepu. Baronul se așezase, strecurându-se printre mese și printre perechi, Chiu ocupă o masă liberă, un pic în dreptul la care sătea baronul. Muzica acoperise toate zgomotele. Acum însă, după ce izbutise să se apropie de clapic, îi auzea din nou glasul. Baronul o pipoia pe filipineză, dar cu vorba continua să se adreseze echipului gingaș numai ochi al rusaicei. Nenorocirea, draga mea, e că a despărut fantezia. Din când în când, cu arătătorul întins, un ministru european trimite soției sale, un mic colet poștal, Ia deschide deschide, nu protesta, o arătătorul o spre gură, și ce Chipul amantului. Lângând. Și despre asta se mai vorbește după aceea trei ani de zile. Groaznic, draga mea, groaznic. Uite-te la mine, vezi mutra? Iată la ce duc 20 de ani de fantezie ereditară. Seamănă cu sifilisul. Nu protesta. Autoritar. Băiete, șampanii pentru doamne. Iar mie, din nou confidențial, un mic martini. Sever, foarte sec. În cel mai rău caz, cu poliția asta, mai am încă timp o oră, se gândi Chio. Totuși, cât o să mai dureze? Filipineza râdea sau se prefăcea că râde. Rusoaica, îi se vedea asta din priviri, făcea toate eforturile să înțeleagă. Clapic gesticula mereu cu arătătorul în veșnică mișcare, țeapăn, vrându-se autoritat, cercind atenția pentru mărturisirile sale. Chio abia l asculta Căldura la morțea, și odată cu ea, îi se insinua ca o tulbură oboseală o stare de neliniște care îl însoțise în timp ce se plimba. Discul, vocea pe care nu și-o recunoscuse mai înainte la Hemerleaf. Se gândea la acest disc cu aceeași uimire strane cu care își privise copil fiind amigdalele pe care îi le operase chirurgul. Era însă cu neputință să-și poată urmări firul gândurilor. Pe scurt, chele laia baronul, clipind din ochiul teafăr și întorcându se către rusoaică, era proprietarul unui castel din Ungaria de Nord. Ești un gur? Nu, sunt francez. Dar mi puțin în pasă, draga mea, credemă. Mai că mea era un guruaică. Vă să zic că bunicul meu locuia într-un castel de prin părțile alea, cu săl mari, foarte mari, cu rudele moarte îngropate de de cu brazi în prejur, Mulți brazi. Vădu. Trăia singur și avea un corn uriaș de vânătoare, agățat deasupra căminului. Trece pe acolo un circ, cu o călăreață frumoasă. Doctoral, zic frumoasă clipind din, din ochi. O pește că te bate din palme. O duce într una din camere la uriașe, impunând atenția cu mâna ridicată. Nu protesta. Ea trăiește acolo, tot timpul. Se plictisește, ca și tine, micuț o îngâie pe filipineză. Ai însă răbdare. De altfel, nici el nu se amuza mai bine. Jumătate din după amiază și-o petrecea făcându-și manichiura și, și pedichiura la bărbier. Mai avea și un bărbier angajat la castel, în timp ce secretarul său, fecior de rob Calic, îi, citea, îi recitea cu glas tare istoria familiei. Minunată ocupație, draga mea, o viață de invidiați. Dar era tot timpul beat. Ea s-a îndrăgostit de secretar? Întrebă soaica. Magnifică, micuțo, magnifică. Draga mea, ești magnifică, perspicacitate remarcabilă. Îi sărută mâna. Ea însă se culcă cu pedichuristul, neprezvind ca tine frumusețea spiritului. Băgat atunci de seamă că bunicuțul o bătea. Nu protesa degeaba. Au un o În cornoratul furios foc se învârte de colo-colo prin sărele sale uriașe, bineînțeles acelea cu rudele îngropate de desubt, se declară insultat de cele două torturele care se la în apropiere, sorbind din căn de apă, știrbe dintr-un han cu droști în curte ca în lui Gogol. Scoate din cui giganticul con nu izbutește să sufle în el și îl trimite pe intendent să sune adunarea țăranilor. Mai avea încă acest drept pe vremea aceea. Îi înarmează. Cinci puși de vânătoare, două pistoale. Vezi, draga mea, erau prea mulți pentru câte arme existau. Atunci părăsesc castelul. Și iată-i pe ciocli mei în marș, imaginează-ți, imaginează-ți, o spun, înarmați cu florete, cu frinte, cu arme, cu cremene, cu mai știu eu ce, cu o spade și paroșe, cu bunicul în frunte către reședința districtului. Răzbunarea urmărind crimă. Sunt anunțați. Sosește pașnicul de jandarmi, tablou magnific. Și? Nimic. Li s-au luat armele. Bunicul a izbutit totul să ajungă în oraș. Vinovații însă părăsiseră în fuga mare Hanul Gogol într-una din broștele prăfuite. Bunicul o înlocui pe călăreață cu o țărancă pe pedicuris cu un altul, iar dânsul se îmbăta cu secretarul. Din când în când lucra la unul din micile sale testamente. Cu iarăsa banii. N-are importanță, draga mea. Dar când a murit, cu holbați, s-a aflat tot, tot ce punea la cale când îi se scărpinau picioarele și când îi se citeau cronicile bețivanul nobil. I s-a respectat dorința. A fost înmormântat sub capelă, într-o criptă uriașă, călare pe calul său ucis ca Atila. Zgomotul jazului încetă. Clapic continua să pălăvrăgească cu o mutră care ducea mai puțin a polichinele, ca și cum tăcerea ar fi pus o amprentă de gravitate caragioslăcurilor sale. Când a murit atila, a fost înălțat pe calul său, ridicat în două picioare deasupra Dunării. Soarele n-a sfințit, a lăsat o asemenea pată de umbră peste câmpie, încât călăreții săi înspăimântați au luat-o la și s-au lisipicat pulberea. Chio se cufundase într-o lume de chimere, fura de visuri, de băutură și de liniștea neașteptată. Știa ce fel de propune trebuia să-i facă, dar nu-l cunoștea atât de bine cum îl cunoștea tatăl său, și cu atât mai puțin în această ipostază. L-asculta cu nerăbdare. Imediat ce se va elibera o masă lângă baron, se va instala acolo și va face semn să iasă. Nu voia nici să se apropie de el, nici să o strige. Dar nu fără curiozitate. Acum vorbea Rusoaica cu o voce înceată, răgușită, beată poate de nesomn. Și străbunicul meu stăpâni se odată pământuri întinse și frumoase. Am fugit din cauza comuniștilor, înțelegi? Ca să nu fim una cu toată lumea, ca să fim respectate. Ai stăm două la o masă, patru într-o cameră. Patru în câte o cameră, și pe deasupra și plata chiriei, respectate. Numai dacă nu m-am îmbolnăvit cu băutura. Tlapix se uita la paharul ei, abia băuse o înghițitură. Filipineza, din potrivă. calmă, torcea ca o pisică încălzită și amețită, n-avea rău să bage în seamă. Se întoase către Rusoica. N-ai bani? Ea ridică din numeri. El chemă Chianelul și dă două hârtie de 100 de dolari. Din restul pe care îl primi, opri 10 dolari al ceilalți idădu femeii. Ea îl examină cu o privire impersonală plictisită. Bine. Și se ridică. Nu, spuse ea.